El 27 de gener de 2011 Hola, estimats oients Avui amb vosaltres serem La Lilla Forero, la Carlota Monteix, En Pablo Rodríguez En Geraro Canya i finalment jo En Jan Alonso Som alumnes de cinquè de l'escola Maria Manent Avui us recomanarem llibres Explicarem efemèrides d'escriptors d'aquesta setmana Llegirem un fragment d'Elícia, al País de les Meravelles i farem una tertúlia d'un llibre titulat Bad Pat i el Pirata d'Endor. Ara, cada un de nosaltres recomanarà un llibre. Començarà amb Gerard. Hola a tothom. Jo vull recomanar un llibre de la col·lecció Singlot Sardina Terrible III, titulat Com aturar l'erupció d'un volcà. Escrit al 2007 per Cressida Cauí i traduït al català per Lluïsa Moreno, el El 2009. Aquest llibre em va agradar per l'aventura i la fantasia que té i això el recomano per a nens de 8 a 12 anys. Ara seguirà la meva companya Carlota. Hola, com esteu? Jo recomano un llibre a Carlota i el misteri del que no he robat. Aquest llibre tracta d'una colla d'amics que es diu La tribu de Camelot. El llibre té olors i tintes màgiques. L'escriptora d'aquest llibre es diu Gemma Lienas. Una nena de la meva escola, que també es diu Gemma, me'l va recomanar. Jo els recomano per a nens i nenes que els agradin els llibres de misteri i aventures. Ara dono pas a la meva companya, Lília. Hola, com ha dit la meva companya, sóc la Lília. Jo els recomano un llibre titulat El, el perill de menjar al cole, de la sèrie Col·legi Calavera. Els recomano per nens que els agradin els llibres d'intriga i misteri. Ara us deixo amb el Pablo. Hola, què tal? Sóc amb Pablo i jo vull recomano un llibre titulat La fugida, de la sèrie Animorph, escrit per Catherine Alicia Aplegate, de l'editorial Edicions B. El recomano per a nens que els agradin els llibres d'aventura, perquè tracta d'un nen que intenta recuperar la seva mare i viu moltes aventures. Ara parlarà en Jan. Gràcies, Pablo. Hola, sóc en Jan, i jo vull recomanar un llibre titulat L'Udell de la sèrie El jove Sherlock Holmes, de Shane Peacock, Londres 1867. Tracta d'una dona que és assassinada en un carreró i en Sherlock atret per el crim, decideix saber-ne més. I ara passem a les efemèrides d'escriptors d'aquesta setmana. Dia 24 de gener. L'any 1732 neix Bon Marché, dramaturg francès, famós sobretot per les seves obres d'ambient espanyol, els basbers de Sevilla i les noces de Figaro, conegut des, sobretot, per les òperes de Rossini i Mozart. L'any 1776 neix Joschman, escritor alemany, autor de populars conte El trencanaus. L'any 1948 neix Javier Ortiz, a Sant Sebastián, escritor i periodista. L'any 1965 mor, amb 90 anys, Winston Churchill a Londres. Va guanyar el primer Premio Nobel de Literatura. Al 1953, a part de ser escriptor, va ser estadístic i orador britànic. Va néixer el 30 de novembre de 1878 a Oxford, Chile, Anglaterra. L'any 2006, mor Justo Vasco, escriptor cubà. Dia 25 de gener. L'any 1882 neix l'escriptora i editora Virginia Woolf, una de les més destacades figures del modernisme literari del segle XX. Autora d'obres com La senyora Dalloway o Una habitació pròpia. L'any 1990 mor d'Amaso Alonso, poeta i crític literari espanyol. Premi Cervantes al 1978. La seva obra més important és Hijos de la ira. Dia 27 de gener. L'any 1832 neix Llobus Carrol a Gessire, Anglaterra. A part del ser escriptor, va ser lògic, matemàtic i fotògraf, autor dels populars, relats. Alicia, al País de les Meravelles, i Alicia, al Través del Mirai. L'any 1999 mor Gonzalo Torrente Ballester, professor, novel·lista, crític, autor dramàtic, periodista, diodista, formar part de la generació del 36 autor de novel·les. Filomeno a mi Amipesar, crònica del rei Pasmado i Los gozos i les sombres, una de les seves obres més conegudes. L'any 2010 mor el novel·lista Salinger a Nova York. Els seus llibres més importants El vigilant en el camp de Segol i no contes, recopilació dels seus relats. L'any 2010 mor Gozar Zim amb 87 anys, escriptor, historiador i politòleg nord-americà, Autor de més de 25 llibres, el més conegut, publicat en castellà. La obra la otratra Història dels Estats Units. Vi 28 de gener. L'any 1893 néix Josep Vicenç Foch a Sarrià, Barcelona. Poeta i pastisser. Va començar i ho va deixar per a dedicar-se a la poesia, formar part d'un grup d'intel·lectuals de la seva època, integrat per poetes com López Picó, Salvat Papaseit, Carles Riba i Joaquim Figuera pintors com Salvador Dalí i Joan Miró. Les seves obres més importants són Gertrudis i KRTU. Un dels seus poemes va ser cantat per Joan Manuel Serrat. És quan plou que sol, vestit d'alga és i escata, hi ha un pany de mar al rebot, i un tros de sel escarlata, un ocell fa un giravol, i treu branques una mata, el casalot del pirata és un ampla girassol. És quan plou que ballo sol, vestit d'alguesor i escàquer. És quan ric em veig a pit, al vessal de s'hotelera. Em vesteixo tot mentir i em faito la mesovera. I entre pineda i garrí, Anto la meva bandera Amb una agulla sequera mato el monstre que no dic. És quan ric em veig i a pi El bassalt de sota l'era. És quan dormo qui veig clar. Coll d'una dolça medxina amb perles a calmar. Visca el cor d'una petxina, sóc la font del comallà i el jazz de la salvatgina. Oh, la lluna que s'afina i morir crena enllà. És quan dormo que hi veig clar Oll d'una dolça matincina És quan dorm' qui veig que la foli d'una dolça matinzina. 1928, mor Vicente Blasco Ibáñez, prosista, periodista i polític espanyol. Autor de grans novel·les com Los cuatro jinetes de l'apocalipsis, Canya Xibarro i La barraca. Va morir un dia abans de complir els 89 anys. L'any 1980, mor Llorenç Villalonga, novel·lista mallorquí, un dels més importants en llengua catalana. La seva obra més important és Bern o la Sala de les Nines. L'any 2002 mor Astrid Lindgren, escriptora sueca de llibres infantils, creadora del popular personatge Pippi Landström. L'any 1911 va rebre el seu primer llibre, Blancaneus, calendari nadalenc per a nens. Al 1958 va rebre el premi Hans Christian Andersen considerat el Premi Nobel de la Literatura Infantil i Juvenil. Dia 29 de gener. L'any 1860 aneix Anton Chekhov a Taganrog, Rússia. Escriptor i metge va compaginar la seva carrera literària amb la medicina. Mestre del relat curt, està considerat com un dels més importants escriptors de contes de la història de la literatura. Les seves obres més importants són L'oncle Banya, Les Tres Germanes, l'or dels cirarers i la gavina. L'any 1837 mor Pushkin, poeta dramaturc i novel·lista rus, fundador de la literatura russa moderna. Va escriure la tragèdia Boris Godunov sobre el primer zar que no era de la família real. Mussolski va escriure una òpera basant-se en aquest drama. Dia 30 de gener. L'any 1934 neix el poeta Claudio Rodríguez Azamora. Les seves poesies més importants són Conjuros i Don de la Vriedad. L'any 1994 mor, mor Pierre Boulle, novel·lista francès de ciència-ficció, autor de El planeta dels simis i el pont sobre el riu Quai. Ara en Pablo ens parlarà de llibres publicats i estrenes d'obres de teatre d'aquesta setmana. El 24 de gener de 1806 es va estrenar l'obra de teatre El si de les Ninyes de Moratín. El 24 de gener de 1936 es va publicar el llibre El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. El 29 de gener de 1595 s'estrena l'obra de teatre Romeu i Julieta, de Shakespeare. El 29 de gener de 1728 s'estrena The Bigos Opera, de John Gay. Ara llegirem un fragment de d'Alicia, al País de les Meravelles, de Lewis Carroll. L'Alicia començava a estar cansada de seure al costat de la seva germana, al marge d'un riu i de no tenir res a fer. Una o dues vegades havia donat un cop d'ull al llibre que llegia la seva germana, però no hi havia dibuixos ni diàleg. I de què servir serveix un llibre, va pensar l'Alicia, sense dibuixos ni diàleg? Així doncs, es va posar a considerar també com va poder, perquè la calor del dia la deixava endormiscada i ensupida. Si el plaer de fer un, una garlanda de margarides la compensaria de la molèstia delzar-se i collir-se-les quan de cop i volta un cuí blanc d'ulls rosaats li va passar corrents pel costat. No hi havia res de gaire extraordinari en aquell fet i l'Alícia tampoc no ho va trobar gaire estrany que el conill digués a mitja veu. On dia, on dia, arribaré massa tard. Més tard, quan hi va tornar, va pensar... va pensar... se li va acudir que no, se n'hauria d'haver meravellat. Però de moment tot li va semblar bastant natural. Ara bé... Quan el conill, per estrany ssembli, es va treure un rellotge a la butxaca de l'armilla, se'l va mirar i després va continuar corrents. L'Alícia es va alçar d'un bot, perquè no li va passar pel cap que no hi havia pist mai cap coní que es tragués un rellotge de la butxaca de l'armilla. I excitada per la curiositat, es va posar a córrer per cap al darrere d'ell. i afortunadament, va arribar a temps per veure com es ficava dintre d'una gran llodriguera que hi havia sota una tanca. Al cap d'un instant, l'Alícia s'hi va ficar darrere d'ell, sense pensar ni una sola vegada com Dimona i se'n tornaria a sortir. Ara comencem la nostra tertúlia literària. A mi m'ha agradat molt el llibre de Pat Pat, perquè m'agraden els llibres de Pirotes. La part que més m'ha agradat és quan troben els pirates fantasmes. Crec que en Bat Pat, el protagonista, és una mica gallina i fi. Gerard, a tu què t'ha semblat el llibre? A mi també m'ha agradat molt el llibre, encara que em va semblar una mica curt. M'ha agradat perquè és molt divertit i fàcil d'entendre. No només és divertit, sinó que els personatges ho són més. La part que més m'ha agradat ha sigut quan van a una tenda vella d'antiguitats. Jo penso que el Bat és una mica espantadís. Ara seguirà la meva amiga Carlota. A tu t'ha agradat? Sí, a mi també m'ha agradat el llibre de Bat perquè hi ha molts misteris i aventures. A mi la part que m'ha agradat més és quan entren a la cova, perquè quan jo era petita vaig entrar a una cova i voldria tornar-ho a entrar. Jo dic que vull més llibres de Bat i que tinguin també moltes aventures i misteris com aquest. Em sembla que el bat, bat diu algunes paraules que no entenc molt bé, però el Bat, bat és molt amable i molt pirata. Ara la, donarà la seva opinió a la Lília. Moltes gràcies, Carlota. A mi no m'ha agradat el llibre, però hi ha una part que m'ha agradat perquè parla de pesca i a mi m'agrada molt pescar. I a tu què I a tu què? I tu què opines, Jan? Estic d'acord amb en Gerard. També m'ha divertit molt aquest llibre perquè en Batpat és graciós i aventurer a la vegada. La part que més m'ha agradat és quan li cau una pedra al cap i es queda aturdit. Aquesta part m'ha fet riure molt. Aquest llibre també conté jocs i passatemps. Ara ja sabeu que si voleu passar una bona estona heu de llegir el llibre El Pirata d'Endor, escrit per Roberto Pavanello i editat per Estrella Polar. La propera setmana farem un altre programa amb uns altres alumnes. I... Arragar a veure.